și încer și pe pământ, tata, și sfânt. Emisiunea creștină de Radio Evangelia Lumina Vieții, prezintă programul numărul 200. în cadrul căruia, parcurgem un mânui de cugeteri și meditații din noul testament al Domnului și mântuitorului nostru Isus Hristos. Studiul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei, capitolul 23, din care ne vom începe citirea cu versetul 17, urmat de gândurile care îl însoțesc. Înainte însă de-a pătrunde în textul propriu-zis, să mai ascultăm încă un episod, în cadrul căruia eroina povestirii noastre relatează cele ce au continuat. În lecția trecută, am asistat la una din cele mai palpitante experiențe pe care le-a avut Dumnezeu în exil și anume împrejurarea când s-a aflat în pragul morții. Spune că este adevărat, nu știu prea multe din perioada cât am fost în pragul morții, mai multe știu cei care au fost în jurul meu. După aceea, autoarea își continuă relatarea în felul următor. Am rugat-o pe Miriam să-mi citească cuvântul care urma în ziua aceea. A deschis Biblia mea unde era semnul și a citit. Eu sunt Domnul Cel ce te vindecă. Este un verset din Exodul 15. Până acum n-am înțeles încă pentru care viață vrea Domnul să mă pregătească. Auzind cuvântul, am început să bănuiesc că vindecarea lui se referă oare la viața mea fizică? Eu credeam că Domnul mă pregătește de moarte, de viața de dincolo, dar focul cuvântului a rămas în mine. Ascultă, Miriam, am zis eu. Poate domnul are în vedere să mă pună pe picioare. Atunci s-a aprins flacăra credinței și în și-a început să se umple de nădejde. După citirea cuvântului, n-a avut loc însă ieșirea din mormânt ca și în cazul lui Lazar. Am căzut din nou în stare de letargie. Nu știu cât timp a trecut așa. Când mi-am deschis ochii, am văzut că Miriam vrea să-mi dea de mâncare. Zile în șir n-am putut înghiți nimic până și apa se vărsa din gura mea. Calea credinței, totuși, aceasta a fost. Scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine. Chiar dacă n-am putut să mă scol din pat, deoarece această ridicare nu se referea în primul rând la trupul meu, ci la trezirea credinței mele, am încercat imposibilul și mi-a reușit. Câteva linguri de mere rase mi-au alunecat pe gât. Eram așa înfometată după cuvânt încât am citit din nou. Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, și așa mai departe, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. În felul acesta am trăit în primul rând iertarea păcatelor mele care a atras după sine și vindecarea trupului meu. Acum am primit cu toții ceea ce ne-a fost mai greu să credem, mai bine zis ne fusese mai ușor să credem, că voi pleca decât că voi rămâne în viață și cu toții am mulțumit împreună pentru neașteptata vindecare. Am primit credința ca un dar din cer pe neașteptate printr-un sunet ca văzutul unui vânt și foc puternic. Așa este darul lui Dumnezeu. Zi de zi am devenit tot mai conștientă și am început să mănânc, măcar atât cât și mănâncă o păsărică. Deși crizele nu încetase încă, totuși crizele au revenit tot mai rar. Fratele preot, să s-a mintit, apărea câteodată în ușă cu mâinile împreunate, arăta spre cer zicând. Crede! Crede! De acum încolo, după ce am fost redată vieții, frații au venit mai des și ne-au vizitat cu mai mult curaj. Într-o zi de grea încercare, domnul mi-a trimis pe cineva care mi-a devenit ca o soră bună în vreme de necaz. Mi-a redat cuvântul pe care l-a primit cu privire la mine. Aceste cuvinte mi-au rămas neșterse pentru totdeauna și anume Isaia 42 cu versetul 3 care scrie Treștia frântă nu o va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge, va vesti judecata după adevăr. Mi-a luat apoi gingaș, mâna mea în mâina ei și zicea Nu te teme! Chiar dacă credința ta arde ca un muc fumegând. M-am gândit, oare de ce atrimezi Dumnezeu pe robul său ca o trestie frântă și ca un muc fumegând? Cine dă atenție unei trestii frânte și unui muc fumegând? Nimeni din cei tari în care arde flacăra vieților personale. Ca o trestie frântă părea viața pământească a Mântuitorului nostru. Numai omul care este trestie frântă se apropie de trestia frântă. Acei se apropie de lumina palidă, deși oamenii nu l-au văzut nici măcar atât, cu toate că el era lumina lumii, în care abia mai pâlpâie lumina vieții. A vestit adevărul așa încât nu pe alții a dat spre judecată, ci pe sine însuși. Pe cruce s-a frânt trestia cu totul și s-a stins lumânarea, dar tatăl l-a sprijinit, după cum spune versetul 1. Zice așa. Iată robul meu pe care îl sprijinesc. Din această sprijinire a luat ființă Paștele biruința învierii. De sprijinirea aceasta a lui am avut parte și eu. După câteva săptămâni m-am sculat din pat. Toată lumea se mira de ceea ce se întâmplase cu noi. Aceia care luase parte la slujbele divine din colibă mi-au făcut loc când m-am dus prima dată după boală la biserică. Au văzut pe Domnul Salvator în viața noastră. Simțeam că totul se renoiește în jurul nostru și chiar acei pomi puțini mă salutau prietenește prin legănatul lor. Coliba noastră a devenit un regesc pentru că se curățise îndoiala din inima mea. Cu adevărat, Domnul, în ciuda împrejurărilor noastre, se slăvește. Pentru mine, această colonie n-a mai fost un loc închis, ci împotriva oricărei ingrediri teritoriale, Domnul m-a așezat pe un teren larg. Încheiem aici, iubiți ascultători, episodul pentru astăzi. Mi-aduc aminte că mă aflam odată într-o adunare de a fraților acelora care se ocupă de minunile Domnului Isus într-un mod mai detaliat decât celelalte culte. Fiind solicitat să aduc un mesaj, m-am referit la împrejurarea în care Apostolul Pavel se afla naufragiat pe mare în drum spre Roma, când după 14 zile de naufragiu, un înger al Domnului se arată în noaptea lui Pavel și îi făgăduiește, că îl va scăpa cu viață nu numai pe el, ci pe toți cei din jurul lui. Eu nu spun neapărat că astăzi nu se mai fac minuni, dar ce ne lipsește nouă astăzi este oamenii prin care să se facă minuni. Când Pavel își dezvăluiește adevărata lui identitate față de cei din corabie cărora vrea să le insufle încredere, se recomandă în felul următor. Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu și căruia îi slujesc. Le povesteam fraților că astăzi lipsesc oameni care să poată să spună Dumnezeul cerului este Dumnezeul meu, pentru că din nefericire mulți slujim altor Dumnezei. Slujim Dumnezeului plăcerii, slujim Dumnezeului banilor, slujim Dumnezeului măririi și slavei de șaptea oamenilor. Iar a doua trăsătură interesantă și importantă a lui Pavel spune așa, și căruia îi slujesc. Din nefericire cei mai mulți dintre noi astăzi slujim la fel ca obadia din Vechiul Testament, slujim lui Ahab. Și în loc să slujim lui Dumnezeu, să ne interesăm de binele și prosperitatea sufletelor copiilor lui Dumnezeu, slujim ca și obadia lui Ahab, umblând după paie și după nutreți, după apă pentru cai și catâri. De aceea, le spuneam fraților, astăzi nu mai vedem minuni, pentru că nu mai sunt oameni capabili prin care să se facă minuni. De ce am adus împrejurarea aceasta lângă istorioarea care am citit-o? Este foarte interesant să observăm că sora aceasta s-a oferit Domnului și a primit, să fie trecută pe unde a trecut, ca să poată Dumnezeu să-și arate slava și minunile sale. Dacă noi astăzi n-am alege soluții de compromis și am lăsat pe Dumnezeu să ne treacă pe oriunde el socotește el că este bine, câteodată prin lipsuri, câteodată prin boală și am rămâne liniștiți acolo, am vedea și astăzi minunile lui Dumnezeu, cum a văzut și sora aceasta. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și din mesajul acesta să te cunoaștem astăzi mai bine pe tine, că viața veșnică ai spus este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos care L-ai trimis tu. Ajută-ne să te cunoaștem în pe acela care zice și se face poruncește și ce poruncește ea ființă, iar pe Domnul Iisus Hristos ca pe acela care are toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Curând se va sfârși, al nostrii nesfârșit, și în cerul când vom fi cu Domnul nostru iubit, acolo vom gusta. Din slava lui Cristos, durerei lor dispar, vom pune crucea jos, când vom vedea pe noi Fața lui Isus ne greu de a Frator, brav, nu disperat. Iubiți ascultători, bucurându-ne de acest prieten minunat al nostru Domnul Isus Hristos, să-i dăm ascultare acum în mesajul care urmează. Ne aflăm așadar în Evanghelia după Matei, capitolul 23. Vom citi prima dată versetul 17, urmat de explicațiile care îl însoțesc și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vor urma studiul în continuare. Versetul 17 sună în felul următor. Nebun și orbi. Care este mai mare? Aurul sau templul care sfințește aurul? Ne aducem aminte că suntem în împrejurarea în care Domnul Isus mustră pe cărturare și fariseii fățarnici. Aceștia inversaseră valorile. În loc să sfințească templul, în loc să prețuiască templul care sfințea aurul, ei prețuiau aurul care era în cadrul templului. Și Domnul Isus răspunde: nebun și orbi. Mai mare este templul, bineînțeles, decât aurul. Orbul nu poate stabili valorile. Cum o să deosebească el aurul de fier? Ce stare poate fi mai grea pentru om decât aceea de a fi nebun și orb în același timp? Ce întuneric poate fi mai desăvârșit ca acesta? Dacă în lumea fizică se întâlnesc rar astfel de oameni, apoi în lumea spirituală se întâlnesc din nefericire la tot pasul. Păcatul răpește omului și mintea și lumina ochilor. Fără minte, omul este nebun și cel nebun spune că nu-i Dumnezeu. Așa cite la Psalmul 14 cu 1. Sau chiar dacă spune că este, nu-l ascultă nu poate și nu-i poate înțelege voia. Orbul, de asemenea, nu poate merge pe calea cea dreaptă a adevărului și a neprihănirii, ci calcă în toate gropile și se izbește de toți copacii. Grea este nebunia și orbia duhovnicească la om. Farisei și cărturarii, care erau stăpâniți de duhul partidei lor și de duhul naționalismului, au devenit nebuni și orbi în același timp, față de adevărul și harul lui Dumnezeu. Oricât de frumos și convingător ar fi vorbit Domnul Isus, ei nu îl puteau înțelege. Cu ce să mai înțeleagă dacă le lipsea mintea? Cu ce să mai vadă ei frumusețea harului dacă le lipsea vederea? Ei nu mai puteau deosebi cele mai elementare lucruri duhovnicești din legea lui Moise, pe care se lăudau de altfel cu o respectă cu atâta strictețe. Numeau binele rău, iar răul îl numeau bine. Așa face nebunul. Ei considerau mai valoros aurul din templu decât templul însuși. E adevărat că tot ceea ce era adus în templu primeau valoare mare pentru că era închina Domnului, dar oricât de mare valoare ar fi primit lucrurile aduse în templu, nu puteau întrece templul în sine. Templul era cel care sfințea totul fiindcă în el se aduceau jertfele. Fără jertfă, sfințirea nu era cu putință, așa citim și la Evrei 10, cu versetele 10-29. Aurul și alte lucruri aduse în templu pot fi făcute să participe la slujba de curăție și proslăvire, căci tot ce se aduce în templu este scos din lume și slujește numai lui Dumnezeu. Tot așa stau lucrurile și cu privire la om. Trupul lui este templul lui Dumnezeu. Talentele sunt doar aurul din templu. Noi trebuie să prețuim întâi templul și apoi aurul. Trebuie să ne alipim de credinciosul însuși, fiindcă el este templul lui Dumnezeu, nu pentru că are daruri deosebite. Dacă cineva nu este templul lui Dumnezeu, darurile, adică, adică aurul, nu au nicio valoare pentru Dumnezeu și pentru și lui. Să știm bine adevărul acesta, să fie bine știut. În continuare, în versetul 18 de la Matei 23, Domnul Isus analizează, stabilește, limpezește o altă rătăcire a fariseilor cu privire la darurile din templu. Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Domnul Isus expune aici felul în care ei au inversat adevărul lui Dumnezeu. Ei spuneau că cine jură pe altar nu e nimic, dar dacă jur pe darul de pe altar este legat de jurământul lui, tocmai invers. Însuși jurământul, de fapt, este o faptă potrivnică voiei lui Dumnezeu. Fie că jur pe altar, fie că jur pe darul de pe altar, tot păcat este. Farisei se scăldau în păcat și orice poziție ar fi luat ei, tot nu scăpau de el. Atâta timp. Cât nu părăsești mediul păcatului, poți practica cele mai sfinte obiceiuri, să aduci cele mai costisitoare jertfe și să lucrezi neobosit în lucrarea Domnului, totul e degeaba. Căci nu vei ajunge la iertare și pace, nu vei putea gusta din fericirea pătășiei cu Domnul Isus și nu vei putea fi luminat de adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu până când tu însuți nu ești scos din păcat. Orice om religios care nu părăsește mediul păcatului, dar se ocupă cu lucruri religioase, trăiește o viață de fariseu. Adică este un fățarnic. Orice om care duminica vine la biserică și face slujbe religioase, dar în cursul săptămânii înjură, minte, fură, semânie, este invidios, își petrece viața numai cu lucrurile lumii acestea, după plăcerile acestea, umblă după bani, neglizează lui Dumnezeu, orice om din acesta este numit de scriptură un fățarnic. Fățărnicia este păcatul scârbos care prinde rădăcină în primul rând în inima omului religios care, de pe urma religiei, trage anumite foloase. Un om al lui Dumnezeu zice așa, Oricine își propune Evlavia ca scop? Devine fățarnic. Scopul meu trebuie să fie Hristos, să am chipul Lui, felul Lui de a gândi, de a lucra și de a umbla prin lume, chiar dacă din pricina aceasta aș rămâne singur. Duhul fariseic se înmulțește și se desăvârșește pe măsură ce trece timpul. Cuvântul Domnului spune așa, în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, lăudăroși, trufași, neascultători, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i putere. Citatul acesta se găsește la 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 până la 5. Fariseii, în orbia și nebunia lor, socoteau darul adus la altar mai prețios și mai sfânt decât altarul în sine. Era și normal să judece așa, deoarece ei ca oameni firești trăgeau foloase din darurile aduse la altar și nu din altar. Deci ceea ce le aducea lor un folos văzut era socotit valoros și sfânt și îl apărau cu toată puterea. Oare nu tot așa se întâmplă și astăzi printre noi? Când cineva apără cu îndârjire un obicei, o tradiție, o practică sau o formă, mai mult decât dragostea și mila, jertfind dragostea și mila față de aproapele din pricina unor obiceiuri, iubind obiceiul sau practica sau doctrina acelui cult mai mult decât viața de părtășie cu Domnul Isus, mai mult decât persoana Domnului Isus, acela urmărește un interes personal sau confesional. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne ferim de astfel de oameni în a doua Timotei, capitolul 3, cu versetul 5. Cât de limpede este adevărul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, numai ceea ce ne trebuie este o inimă care să-L primească așa cum l-a lăsat Domnul Isus. Domnul Isus, în versetul 19 de la Matei 23 corectează rătăcirea aceasta a lor cu privire la dar și altar în felul următor. Nebuni și orbi, care este mai mare? Darul sau altarul? care sfințește darul. Bun și luminat este numai omul care s-a contopit cu izvorul binelui și al luminii, adică Dumnezeu, după cum orice lucru aruncat în foc devine foc, ia chipul și natura focului. În afară de Dumnezeu nu este nici bine, nici lumină. Cine nu este în el e nebun și orb. Farisei și cărturarii nu puteau fi buni fără izvorul binelui, fără Domnul Isus, care era în Tatăl și Tatăl era în el. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu, care este adevărul, primită într-o inimă, o face și bună și luminată. Căci nimeni nu poate fi bun și luminat fără de adevăr. Cine spune că rămâne în Dumnezeu și cuvântul lui, dar nu trăiește cum spune, acela este un nebun și un orb. Cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Așa ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în întâia lui epistolă la capitolul 2 cu versetul 11. După cum s-a mai spus în altă parte, păcatul în toate laturile lui orbește pe om și îl face rău. Cineva poate fi sfânt în multe privințe, dar dacă numai într-un singur colț al vieții lui mai păstrează în mod conștient un păcat, păcatul acesta îl ține afară de ceea ce este Dumnezeu, deci nu poate deveni bun și nici luminat. Fariseii și cărturarii erau în afara lui Dumnezeu pentru că umblau după slava care vine de la oameni. Citim la Ioan 5, cu 44. Păcatul slavei de șartei. Și al Duhului de partidă îi făcea nebuni și orbi îi ținea despărțiți de adevăr. Toate lucrurile le cunoșteau deformat și toate căile lor duceau la moarte. Ca să scăpăm de nebunie și orbie, trebuie să rezolvăm problema păcatului, adică să venim cu toată povara aceasta grea la picioarele Domnului sus, să-i spunem în cuvinte simple că dorim să-i urmăm, că dorim să scăpăm de stăpânirea vrăjmașului, că dorim să trăim viața de curăție și sfințenie. Atunci El ne va ușura, ne va ierta, ne va curăți prin sângele sau de tot păcatul nostru și abia atunci vom vedea lumina adevărată, vom cunoaște toate lucrurile în adevărata cunoaștere și inima noastră va deveni bună. De fapt, El ne dă o inimă nouă. O, oh, ce mare har este să-ți simți sticăloșia și să vii la Domnul Isus care te poate mântui. de abia de aici încolo, ești om adevărat. Deci, Domnul Isus îi, îi întreabă pe farisei, Care este mai mare darul sau altarul care sfințește darul? Când știi precis ce este mai mare, nu vei face schimburi nepotrivite. Dar ca să știi, trebuie să înveți. Ferice de acela care se lasă învățat de Dumnezeu. El nu va amesteca niciodată lucrurile. El are ungerea și știe orice lucru, așa cum ne spune Ioan la 1 sa epistolă, capitolul 2, cu versetul 20. Domnul Iisus continuă să limpezească această rătăcire a faliseilor în versetul 20 de la Matei 23, spunându-le. Deci, cine jură pe altar... Jură pe el și pe tot ceea ce este deasupra lui. Altarul devine una cu ceea ce-ai pus pe el, după cum pâinea mâncată devine una cu trupul. Nu te poți atinge de unul fără ca să-l atingi pe celălalt. Adevărata jertfă nu este despărțită de altar, e una cu el. Altarul creștinului este adevărul, cuvântul lui Dumnezeu. Numai jertfele care sunt aduse în deplină ascultare de Dumnezeu și cuvântul Lui sunt primite. Altarul este folositor numai când sunt jertfe pe el și jertfele se sfințesc numai prin altar. Cele două părți despărțite nu aduc nicio slujbă. Jertfa unită cu altarul produce mireasma cea plăcută, de care Dumnezeu se bucură și curăță toate întinăciunile omului. Jertfa unită cu altarul face să propășească lucrarea adevărului pe pământ. Jertfa unită cu altarul proslăvește cu adevărat pe ziditorul la toate. Și ceea ce unește jertfa cu altarul este focul. Fără foc Jertfa așezată pe altar n-ar putea fi mistuită, ci s-ar strica. Și în loc să răspândească o miresmă plăcută și înviorătoare, ar produce miros urât și împărțitor de moarte. Dacă ființa noastră este un altar și dacă darurile, adică dacă talentele și lucrările noastre, sunt jertfa, atunci trebuie să fie aprinse și mistuite de focul dragostei dumnezeiești ca să poată sluji de slavă pentru Dumnezeu, de înviorare pentru suflete și de mireasmă plăcută pentru cer și pământ. Atât ființa noastră, cât și talentele și lucrările noastre, fără focul divin al dragostei și al adevărului, rămân reci și respingătoare și apoi cu timpul se descompun în păcat, răspândind mirosul morții. Cât privește jurământul, el este potrivnic voiei lui Dumnezeu în toate privințele, așa după cum s-a mai spus. Cine se jură pentru a fi crezut, tocmai prin aceasta strecoală mai multă îndoială în inima celui care îl ascultă. E păcat să juri și pe altar și pe darul de pe el. E păcat numai să roștești jurământul. Cel credincios cu adevărat spune da, da și nu, nu. Acesta e felul lui de vorbire. Cuvântul lui are valoare de jurământ. Ceea ce este în plus, este de la cel rău. Credinciosul nu se amestecă cu cel rău. În versetul 21 de la Matei 23, Domnul Iisus continuă: Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. În măsura în care ești adevăr în toată trăirea, nu mai ai nevoie de argumente și de jurăminte. Un loc sfânt nu te sfințește dacă tu nu ești în lăuntrul tău sfânt. Dumnezeu devine una cu lucrarea sa. Cine se atinge de lucrarea sa, se atinge de el însuși. Despre credincios se spune lămurit în Sfânta Scriptură că sunt lucrarea lui, la Efeseni 2 cu 10. Sunt templului, poporului, sunt trupul lui. Câtă atenție trebuie să avem când este vorba de purtarea noastră față de orice credincios? Cu câtă teamă trebuie să umblăm ca nu cumva să-L judecăm aspru sau să-L desconsiderăm în inima noastră, căci Dumnezeu este una cu El. Cu câtă gingășie și dragoste trebuie să ne apropiem de fiecare suflet credincios, căci în El este Hristos. Cu totul altfel ar arăta fața creștinismului dacă fiecare mădular, fiecare fiu al credinței ar gândi și ar trăi în felul acesta. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Dumnezeu nu se desparte de ceea ce este al lui, cum soarele nu se poate despărți de lumină. Ba, jocura sau lauda adusă credinciosului este adusă în același timp lui Dumnezeu cu care el a devenit una prin credință. Și fiindcă nu știm sigur care e credincios adevărat, trebuie să ne purtăm frumos și delicat cu orice om. Niciodată nu o să ne pară rău că ne-am purtat prea frumos față de cineva cuvântarea sau blestemul se revarsă asupra noastră după cum ne purtăm față de seminii noștri și mai ales față de frați Dar nu numai față de cei din jurul nostru trebuie să ne purtăm frumos și sfânt, ci și față de noi, de trupul nostru, care de asemenea este templul lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce voim nici cu noi înșine, căci în noi locuiește Dumnezeu. Noi nu mai suntem mai noștri, deci mare atenție față de templul lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 200 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, exprimată printr-o cercetare serioasă a inimilor noastre înaintea lui, așa fel încât să fim păziți desăvârșit de păcatul mândriei și al fățărniciei. Amin.